Але на потік не поставиш. Важко. На кожному кроці платити доведеться. Дорога, кордони. А якщо покупця хорошого не знайдеш? Не думаю, що це аж так вигідно. І я про те. Є справа, гарантія абсолютна. Канали на кордоні надійні. І навіть оплачені наперед. Там все залізно, я беру на себе. Основне – дістати товар. Я думала продати товар. От що тепер основне – «Ні, цей товар спершу потрібно дістати. І тільки ти можеш мені допомогти». «Я готова, якщо зможу, звичайно. Це для тебе, раз сплюнути. Поговори з вуйком». Ці слова Віктор сказав не у голос. Бо навіть стіни в наші часи володіють даром чути. Ці слова він прошепотів у маленьке рожеве вушко. Прошепотів ніжно, трепетно. Коли говорить так і таке, відмовити неможливо. Рожеве вушко зачервонілося». Поговорити з Маркіяном про що? Про товар, про його товар, про спирт? Тихо. Це слово ми вголос не вимовляємо. Послухай, Віку, це смішно. Ти заступник директора, просиш мене, щоб я ні, не розумію. Це справді смішно, щоб я, заступник директора, не міг влаштувати таку просту, надійну і вигідну справу, влаштувати чесно, з процентом, кому треба. Я ж не нарваний якийсь від морозок. «У мене все чітко, але шмарк навіть балакати зі мною про це не хоче. Віджартовується, шуточки, знаєш, у нього, такі сільські і простацькі. Всяка городина має дозрівати у свій час. Поговори з ним!» – шепотів він гаряче, дихаючи у вушку і навіть потрохи його покусуючи. «Поговори!» Валя теж нерівно задихала. Вуха – це була її активна ерогенна зона. «Заспокойся, Віку, давай не будемо змішувати справи з коханням. Вікторі здалося, що він марить. Де це таке чувано, щоб жінка, яку цілують, яку так цілують, була спроможна думати? У них, у баб, мізки відключаються одразу, як вмикається одне місце. Оте саме. Яке? Віку, стривай. Або поцілунки, або розмови. Щось одне. Тоді поцілунки. Віктор забув про все. Про справу. Про те, що сюди до закритої кабінки може хтось зазирнути. Наприклад, офіціант що їх можуть побачити разом, і тоді не відкрутишся справами, необхідністю прийому високого німецького гостя, який завітав до журби. Нічим не відкрутишся. Та Вікторові було до цього байдуже. Для нього існувало зараз тільки акуратне рожеве вушко, тільки пишні груди у глибокому вирізі легкого літнього костюма, тільки губи рожеві, гарячі, вологі і солодкі. Тільки вони ці губи, тільки вони – що б там не діялося навколо, які б тільки справи не замислювала ця білява голівка і його власна, повна зараз тільки нею і жаданням її порцелянового тіла голова. «Стривай віку, не тут!» – перехопила Валя його руку, яка вже знайшла собі знайому стежку. «Що ми з тобою, студенти бездомні?» «Так, не студенти. У них є місце для спокійної розмови, для спокійного домашнього кохання». І вперше за весь час знайомства з Валентиною Вікторові видалося важливішим поговорити, а не покохатися. Він за закохоним столом у кутку. Валентина поралася, наливаючи чай. Валю, розпочав Віктор. Віку, якщо ти знов про маркіяна, то май на увазі, що у нас із ним особливі стосунки, і я б не хотіла, щоб у них втручався хтось третій. Валюнчик, ти не розумієш. «Ідеться не про стосунки. Хоч і про стосунки теж. У мене є план. Я чула. Канал на кордоні, так?» «Давай створимо. Ну як це називається? Коаліцію. Я забезпечую перевезення товару через кордон. Збуд. А ти поговориш з Маркіяном?» «Отримаєш свій процент». Валентина облишила у спокої чайник. Сіла навпроти нього за стіл. Поклала пальчики з ямочками, так? Наче збиралася грати на піаніно». «Віку, ти добре подумав перед тим, як пропонувати мені таке? Для того, щоб займатися подібними справами, люди повинні добре знати одне одного і довіряти, як ти гадаєш». «Так, довіряти, звичайно. А хіба ти мені не довіряєш?» «Ще не знаю». Віктора немов окропом облило. Він уперше чув таке від жінки. До того ж від жінки, з якою його єднало почуття такої сили. «Не знаєш?» – перепитав, затинаючись. Погодься, для того, щоб це знати, потрібно мати трохи інші сосунки, ніж у нас. Мені здається, кращі сосунки, ніж у нас, годі шукати».